Нікому, їздив по Чигирину, дивуючись, як багато люду може вміститись на такому невеликому, власне, шматку землі, так напоткнувся на шинок Захарка Себеленка. І вельми порадів, що не поруйнований, не спалений, бо козаки шинкарями поводились не дуже звичливо, коли не сказати грубше, а руйнування в Чигирині мені б не хотілося. Я кинув повіддя Джурам, і війшов до шинку. За раннім часом там ще нікого й не було. Самого Захарка теж носив десь нечистий. Це нагадувало мої відвідини після нещастя з Суботовим. Як тоді сів я до столу, вдарив кулаком із стільницю горілки. І як тоді вискочив із сутерину Захарком. Розвернувся переляхано на мій супровід, що мовчасно стовбичив коло дверей, тоді глянув за столи, уздрів мене кинувся до руки. Ой-вей, ясновельможні гетьмане, Мостіпане Хмельницький, не вже мої нікчемні очі таки бачать оце вас у моєму шинку, за моїм столом немитим? Чом же немитий? Здавано суворо поспитав я. Та тож тільки так кажеться, Мостіпане Гетьмане, бо вже моя Рузя ті столи так вишаровує, так вишклібає що хоч би й сама пані Гетьманова своїми білими ручками об них опиралася, то не бруднилася б. Хай вона панує щасливо над усіма нами і над нікчемним Захарком Сабиленком. Прошу пана Мостивого, пана Гетьмана Хмельницького. Захарко поїжджав ще більше. Перевівся вже й геть на нічого. Що ж це ти так перепався, як циганський кін, Захарком? І з Суботова мені... Не відбудуєш. А я ще хотів сказати, щоб вал насипав не тільки довкола хутора, а й вкруг пасіки. Та вожи, чотирикутність з доброго каменю на всі чотири сторони. Все гладиться. То вже все вважайте обсипано, прошу пана Гетьмана. І всі башти вважайте поставлено. І вже той суботі, як уже хай пан Хмельницький, прошу пана Гетьмана, не дивиться, що Захарко такий худий, бо такі реституції він як зробить, так зробить, і вже ніхто так не зробить. А з тими козаками пана Гетьмана, та хіба з ними візи хоч шкуринку, а ви думаєте, вони хоч задрімати старому Захарку одним оком дадуть? Ти ще не заліз у свої бебихи, а вже гатить тобі у двері чубачарами, та такими важкими, що й ну... Та вже собі отак от гукають, проклятий шинкарю, та давай меду горілки. То що? Я таки встаю, не лягавши, ллю наливаю, а панове козаки собі п'ють, щоб я такий живий був, як вони п'ють. А тоді кажуть, мої рузі, а ну ж кажуть, повернись задком та передком та потруси своїми шлярами. Та й кажуть, ту. — Що ж ти кажуть, вий коза з пацанова, що тебе ні зґвалтувати, ні погромити не хочеться? — А тоді й до мене. Чи ти, мовляв, леш, чи ти виливаєш? — Та як я можу без Глейту Гетманського тут жити? Прошу ясно, вельможного гетьмана? Маєш же мій? Так і маю, дякуючи всі ми вестиму пану гетьману. Хай він Гетманує сто літ. Та тільки що не реституцію Суботова, а для шинку. Хай би я повісив той глей туранці над тим столом, де сидів сам пан Хмельницький, щоб йому завжди щасливо тут сиділося. Та показав кожному петухові, септо козакові, хороброму доблесного війська його гетьмана українського. Хай йому! Я вже й не дослухав нових, Захаркових побажань махнув рукою, мовляв, матимеш ще один глейт. Може, колись згадають, що Хмельницький захищав і шинкарів, та й пішов до дверей. Димковий сказав, щоб припровадили мені шляхтича Собиського, якого піймано, коли хотів пробратися до коронного війська з Кодака. Сказав про те Димко ще в день мого приїзду. Але я не мав часу побачити того шляхтича, та й не дуже й хотів його бачити. Бо й що він мені? Тепер чомусь подумалося, що той шляхтич може бути, мови, моїм посланцем до панства, проти якого йду. Я ждав його в своїй світлиці, не мав наміру пригощати, бо не знав його ніколи, та й надто молодий він, як сказано мені, був. Отож, знову проста, як у батька з сином. Та й кінець на тому. Шляхтич був молоденький, як мій Тимко, але тримався з гідністю. Мені вклонився, видно, не так, як гетьману, як старшому чоловікові, власне батькові. Я припросив його сідати. Довго мовчав. Він теж дирвався до розмови. Дивився поперед себе без цікавості в очах. Тоді я сказав йому «Козаки тебе впіймали, могли стяти, та бач, помилували. Не думай, що такі добрі». «Я не думаю», – сказав він. Голос мав дуже, трохи зарізкий, як для помешкання. «Але ти не важила, бо й сам я мав голос схожий, і бачу більше в ньому тяжкості, від відліт. Не пекли тебе залізом». Випитуючи про Кодак, бо й так знаємо все про ту звіз душа що впилася в нашу землю, мов кліщ, вів'я далі. Примітка фортеця Кодак мала форму шестикутної зірки. Не пекли, згодився він. А тепер я відпущу тебе вільно. Але я не зламаю вірності королеві своєму. І коли доведеться, Бидемось проти тебе, гетьмане, квапливо сказав Собецький. Хіба я ламав вірність його королівській мості?